Існує багато способів, використавши магію, нашкодити людині, чи навіть вбити її. Та в кінцевому випадку всі вони зводяться до трьох основних джерел, необхідної для цього енергії. Перше, найпоширеніше – це суб'єктивне джерело, тобто енергетичне поле самого чеклуна, чи відьми. Використовуючи свій потенціал, Чаклун впливає на енергетику жертви безпосередньо як енергетичний упир, пробиваючи своєю енергією захисні системи об'єкта і тоді просто висотуючи змінює його енергетику. Або ж дія опосередковано через який-небудь матеріальний носій, у який закладається чорна енергія.